На жаль, загинуло кілька пісень того майстерного перекладу, що їх невідомий, вивіз до Словаччини, бо там до його мешкання вдарилися якісь цигани партизани, зробили трус, і після того трусу виявилося, що зникли оті пісні, писані за звичкою Зерова, на вузьких півлистах, що формою своєю дуже надавалися на цигарки. Казали мені, що Заров перекладав на Соловках і Одесею. Не знаю, чи так воно, але було б це цілком можливе, бо ще в Києві я для нього написав був чепурне видання інзельферлягу що в одному томі на тонкому японському папері містило в собі обидві гомерові поеми грецькою мовою. Як мені оповідалося, в'язні при евакуації своїх соловків не сміли нічого брати з собою списаних речей. Отже, один з товаришів урятував рукописи Зерова, виліпивши ними всередині свій куфор і переліпивши їх звичайним газетним папером, щоб не витко було. Не знаючи, що взагалі з того врятовано для нашої літератури. Один із віршів Зарова, описаних незадовго перед вигнанням, коли Заров їздив до Московщини, шукаючи місця, де б їм можна було осісти, щоб рятуватися від нагінки на Україні, має за мотто слова Шевченкові. «А може, ще добро побачу, а може, лихо переплачу?» Вірш-то такий. Тут теплий Олексій іще кріпиться зрана. Скрізь під ялинами хрумтить легкий льодок. І струмні талих вод до торфяних річок іще не гомонять. І сіра далеч тьмяна... Ні, в постелі цій не випадає манна, Сидить лише гризот необлаганний смок І душить тугою мій виснажений крок. Смутна, оземла ти, скупа, обітована. А може це не ти, а сам я туманіючи, Чи скоро ж у мені теплою Олексію Менеться туга, біль, ростане темний лід, Чи скоро пролісок проклюнеться для мене, І рястом криючи утрати глибший слід Заграє зацвіте надії тло зелене. Але вже за якийсь місяць перед першим травням його заарештовано. Сталося це після того, як восени перед цим Зеров переніс глибоку для нього трагедію – смерть єдиного сина. Ця смерть зробила його байдужим до всього і до власної долі. Усі обвинувачення на себе, що їх йому підсовував слідчий. Він не читавши підписував, підкреслюючи тим, що всі ті зізнання вимушені. Все наклепи і брехня, а тому не варто й читати. Зовсім іншої тактики дотримувався Дрейхмара – він уперто заперечував усі брехливі на нього наклепи і не визнавав жодної йоти вини за собою. Та це його не врятувало його неприлюдно судила трійка, заславши на кулему у Східній Азії. Отже, не було жодного способу уникнути незаслуженої кари. Присуд винесено заздалегідь, вже задовго перед арештом. Залишалося тільки грати комедію, побавитися в суд, на якому не тільки жертва, а й слідчий знав, що аніяких фактів нема, а що доводиться їх видумувати. Бо чи ж не звучить обвинувачення, що такі далекі від політики люди, якими були оті кілька поетів учених, організували страшну змову і готували атентати на можновладців. Щоб усвідомити собі всю жорстокість кари, треба уявити собі, яку страшну трагедію переживав Зеров, втративши свого сина і дійшовши до стану цілковитої байдужості своєї долі, в той самий час його арештовано і тягнено на допити, мабуть, згадавши Шевченкові рядки. Один я на світі, стебло серед поля, його буйні вітри полем рознесуть. Зеро в 1934 року пише на сина рядки То був щасливий десятилітній сон. Та я повно кров у жилах пульсувала, і як статичних сонць ясні кружали, злітали в небо голубий плафон. І був там кожний рік на інший тон. На кожній дні своя печать лежала, і доля бачилась така тривала, не знатиме кінця і перепон. Вмить розійшлося чарування щасне Осіяній день тепло і сонце ясне побачили мене сухим стеблом Стою німий і жити вже без сили. Вся думка з білим і смутним горбом немилосердно ранньої могили. 20 вересня 1934 року. Мені недавно оповідала одна людина, що в 1934 році читала в Києві листа заслання, в якому сповіщалося, між іншим що зараз помер на вигнанні, захворівши на тиф. Такі самі чутки ходили про Филипповича, жінка якого, лишившись у Києві, збожеволіла згоря. Обом поетам у пополі імперії присвячено уці уступи. Так пруткою борзу вітер нас поніс з над лісу чорного, над море біле, що тільки назви міст, як маяки, крізь морок підсвідомості зозріли. Лухтонга, Кандалакша, Соловки – і здав безмежні торфяні болота, березняку дрібного острівки. Хто хоче в тім бору перебороти самотній сум, Ірони до долонь своєї думки, Немов крупинки злота, йому в душі ще жевріє вогонь, віддаючися тужним снам і мріям, що вітерцями обвівають скронь.